A dhe rëna e përmendëm se ku është defektik sajda Por se kësot e, du të përmendim se Më mësimin e jema dhe të zoti Gjeli Gjelalu hu Dëmonë shkojmë s'ka shmërish në ndaline Mosmarveshjeve Si ndollet kjo dhe zër Por shembe Ju iship në kejtë të teorit Dhe krejtë të filozofit Dhe krejtë të sistem Dhe sëtë mundohen me reguluë Qështë që një njerëzve Gjithë mund në hasin në fund Në një konflikt Edhe kon Nga sekreti ato që ka i bashkojnë njerëzit është shpikja e njerit. Kur ose thot dikush, pse duhet ta respektoj kët ligj apo kët rregull apo kët normë, por gjithashtu do të thjet se e ka vendosur një njëri. Apo për tjetë, vendos por gjithashtu do të thjet e kanë vendosur disa njerëz. Por prapse prap nuk kryhet puna me këtë. Nga se një pyetje e cila ngulitet në kokën e njeriu është pse ata njerëz më vendos. Pse mos vendosë unë? Por kjo pyetje para shtrot natyrshëm e duhet gjevap.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 se të sakrifikoj bingën ti me për bingën e prindin. Për nuk gjenë diçka e cila, thot, si do mos kër fillon njëriju me, me u kriju e bingët e ti, dhe sa është i vogële, shë e ata autoritet absoluta dhe re, ka disa pengesa, vërësia prej ti e kësë të më ratë. Por se kër fillon me u kriju do bingë, do mendime, do kalkulime, atëherë, pykja që e ban njëriju vetëve të vete është, se të sakrifikojnë për bingët e këtira.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 Dihë Allah u gjelë absolute, së një dela sa i dhihë kur kush, si dë mësë ku të komplikohen pundë, që i mullë, që të të përmenu sot, nga se sot e kemi jenë Allah u dëgjuhë, se semia, dha shomi ku të përzijen zanat, ku të përzijen kërkesat, ku të i ketë një zanë, 5 kërkesat, ku të i ketë 10 kërkesat, ku të i ketë 7 milion zanë me 7.000 kërkesat, a fillon e këtu të lovitët nëmëri, a noj, kemi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 Cili autoritet mundët me ndalë ata? Cili autoritet ka mundësi me ndalë ata? Nëse i du, pëse unë jam ma i meqëm, a i se pra nangë ta? Dhe, jo, unë jam ma i meqëm se ti. Kushtë ka dhënë ti se ti i ma i meqëm se unë? Po ti e ma shtrua. Apo, o po e mledhën dhëtë vejt, a thoi në ena ma shumë, që isha në punën e sistemi liberal, demokracia, apo. Pasë të një budalë, mundë me mujtë, pështë e më pëzët meqëm, mundë me mu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 Me këtë autoritet të pa diskutushëm, s'kemi mundësimi mi nda qështje Për neve vëzër, kur jë prezentojnë fejnë e Zoti Gjeli Gjeli Alure Kur jë prezentojnë fejnë Allahu të bare kjo e tjale Ti duesh me e pjesën tane prej debati Dhe nëse ti do me e përcijlë një mesaj Duesh me e përcijlë me këtë tingu, me këtë tonacion Pra noje se Zoti ka thonë, jo muë, ti mund është mu gërdit për muë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 Këtë kështë dalë, kështë thonë, së jam i qëme e e e ndërë, a që i këshinë thonë ato, në e na të thonë, në qënë veta që jeni i qëme e e ndërë, të vetë së në shfajson vë e të vetëm, e Allah u qëllatë që ka i, thotë ma mesam, rriti, në në mërojnë, që kjo kjo autoriteti lartë, që të të shumë i sotë një, një njën njën nga hadithët dhe së ne ka të shmedu,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 Pseja, këtë qëtu oveze Sikur mëstë kisha që e nëhiqë Pse se se në ka gjithë, se me jetuë Se duhet me jetuë Dhe krejta përgjithë që ka i ka Supozu, do shta kështu Sepse kështu, sepse kështu Në funën ka thonë, une gjdo se pseje Sja si gjeni pse Gjdo se pse, ja gjeni pse tjetër E kun dalet kjo në funën vezër Illa rabbi kelbun teha Ka thënë Allahu Jiluala Në funën i në alet zoti Jot. të zoti jatë Kush përfundon vezër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 Apo kërë që është pi rëkuës Semi Allahu li menhamide. me në hamide Me përkëthi në mënir gërë për gërëme I bje e dëgjër Allahu ati cili e falëndëron Allahu Ame nuk e ka maran kjo kështu Kjo ka këtë këtër dëmë thanjën Që të të që shohim me rejnë Allahu subhanahu washal. Ata vëzër pjesa licëratës është dë pjese Që kemi nda qëtëmon Pjesa e dëmë thanjës gjuhës Që dëmë thanjës që e emër Si ka r dhe pasaj disa prejmësime, praktike dhe porosive dhe si da duhet neve ti marim nga, nga kema. Filëm e që dhe zërë semia, vjen nga emri Allahu Gjellegjellat, nga raja e, e Gjumës Arabe, Semba, Sim, Mim, Ajn. Këto trishkronja, këto trishkronja, Sim, Mim, Ajn, aludojnë për kapjen e zërit, dhe gjithë shka dëgjohet, i të shka do gjohët, i thuhët semia,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 emrat gjithë emra kanë një të përbashkët mes krijuesit dhe krijesës kanë të përbashkët çka do të them madje Kurani ka ardhur i, i njëjti formulim si për Zotin si për njeriun wa huwa as-sami'ul basir ka ardhur për një njeri, për njeriun wa ja'alahu samian basira i njëjti formulim ama kur folem për njeriun kemi verselin tjetër kur folem për Allahun e kemi përçollën tjetër andaj mes emrave kanë një të përbashkët cili është të përbashkët Do më thanja e emrit Mirë po kërët ndahën Për që më kërtemi neve Dëgjimi njeriut Edhe dëgjimi hajvanit A janë misoj? Jo Në minjarë dalon E musflasim për kryusim Të bareke Vëtjale Karët në Kur'an Dikun 45 her Kë e emër Esemi Karët në kontekset të ndryshme Dhe kuptime të ndryshme Karët Ka karë shumë ajetin Në këtë përmemi të gjithë Për që më ka ardhë në Kur'an në surë në El-Bakarajit 117 Rabbena të kabbel minna inna kënë të semiju al-alim O Zot, ka të në Ibrahim a.s. Në e pranën ne dhe veprën tonë, vërtet ti e semija Semija, që të më dhe semija, ajë cili të gjënë Qëka të gjënë të të shohëni, me lejnë Allahu të bareke Ka ardhë dhe ashtu në konteksin e mbrojtjes Së uh, ilahijetit ilahi të qenurit Allahu meritor për të adhuruar Ka ardhë në surë në El-Maid Qull e te abudu në mindu nëllahi Ma la jemliku lëkum darran Wa la nefran Wallahu huve sëmiu l'alim Thuaj o Muhammed A dhuroni përveç Allahut Dikë i cili s'ka ndorë në ti Për juve as dëmtim As dobi Qika mund si madhuru dikan Nëse pyjtët aj Qika mund me bëhë këj keq Kur gja Qika mund me bëhë mirë Kur gja A dhe pse adhuron Qika mund me bëhë mirë Thetë Allahu u gjillu ala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 Si i bje për Allahun të barë kjo dhe qala Ta një këtu lezër kër jemi të Allah Duhet dalemi Këtë temë Të emërë të Allahu gjillu ala Si të vim të emërë të semija Edhe dhe basir Kretë lufta e lisunetit Me fraksionet dryshme dhe grupacionet E cilat kanë janë shmonë Qoftë cële ma pak cële ma shumë Këtë vim këtu lezër Për të emërë të Allahu gjillu ala Semija al edhe basir Nga se ajeti I cili janë bajt për ta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 çka kanë thonë çdo grup çka kanë thonë të tjerët jashtë el-sunetit jashtë të sahabeve, tabeineve për këtë emër, porse shkurtimisht do ta tregojmë cila është bindja e el-sunetit me ajete dhe haditheve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe shumë shkurtimisht çish e kanë këç kuptuat të tjera. Çish e kanë këç kuptua të tjera. Foti Mujeriri rahimahullah Në komentin, e fjallës Allah u të bare kjo e talë në sura, e shura ajeti një më djetë, vë avus se miur basirë, thotë, thotë Allah u të bare kjo e talë, duke e cilësuar vetën e ti. Wasifën nefsehu, qikokëtë wasifën nefsehu duke e cilësuar vetën e ti. Pra, nuk është djetarën dhe zë, ku shkruin, ku shkruin, e ka për qëllim disa preqeshtive. E para, ta qartësoj e një punë, ta qartësoj e një punë. Po a i duke e qartësua e ka në menë dhe atë shka e ka keçkuptu këta Edhe a i izgjith shprejet të cilat aludojnë edhe në qartësim Edhe të moreve është e shka e ka keçkuptu këtë pun Edhe a ta gjujnë shumë Edhe a ta gjujnë shumë Edhe a shiko Thotë Allahu gjera, thotim gjeri, thot Allah në gjeri Thotë Allahu në Kur'an Wasifen nefsehu Wasifen nefsehu Dhe kjo wasifen është qikletë për shumë grupe Sepse nuk i atribojnë Allahu të asni cilësi Nuk i as-silsi wasifa nafsehu bima huwa bih shikoh nket fjali ket problematika diga i ka, ka kriju nojeri allë neve kemo permens se shejhul samedimi ka thane pre cilcive te sahabeve dhe tabiinve osht shkurtimisht shkurti me fol shkurt apo allai special kur i do jonejeri pse sahabet kan pak fjal e kan pak fjalime fjali kso merap nje prej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 E ajnë kin, ajnë qështë dunjahës E thire zanin, e lezën Kuran, e lezën hadithin, kushe ka bëkta Sahabët pra, Ti e dërsi atënve Ti e vetë dërsi atënve Falja e namazin nga ana muslimaneves Dyska e dërsi dërsi Oshë argument se Kjo e dërsi sahabëve Pasaj kanon, je kanon rrugën të tjereve Me e shpjeguhe në aspektin teorik Fejnë Allahu të bareke vëtër. Shka do të ibn Gjeridi Allahu e cilëson vë dvejtën e ti Me atë Qka e ka ajë vetë në qenjën e ti Bima, huë, bihi Me të cina ajë qilësovë E pse e theksovë dhe zërta Thash, shkurë t'i mishë, do t'him dhe tale Nga se qëllimi ju nuk o këtu mi ba dëman Dhe kundër përgjigje grupe Kanë keq kuptu, po dhe shpërshë përshëllim nga, nga me përfitun nga kejma Nga me përfitun nga kejma Jashta e lisunajt dhe, dhe zër Nuk thonjë s'Allah u ka dëgjim dhe, dhe shikim Po krejti kthejn Dhe ilmi nuk e kthejnë Ndë nëndi shka hakikat e ndarë nga qenja Por e kthejnë të gjitha në qenje Ra shkurdimish kështu Mu e të zilit Apo atës e të gjuhn El e shaira, esharit, maturidije Kullabije Grupe ndryshme të Shumë i të për në brejnës universitari dhe nuk i kanë Dhe nuk duhet as, as mu Me qako për që kushan e shkashjan Qka thonë Thojnë Allah u gjitha s'ka dëgjim S'ka shikim Dhe këtu ndodhë një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 E këtu njësë problemet është Sa të adhonë, nëse i thëjna dërgjuhës Dutë mi pohu vesh E në nuk muina mi pohu Allahut vesh Kjo organi, gjumëtira Të sënaj edina për marit të, të zërave E në shërënit që ka adhonë Veshë është i ndam për dëgjimit Veshë është i ndam për dëgjimit Apo Sepse kjo veshë i unë Të një të nabë him në gjërat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 Andaj kanë dhënë djetarët e lisonetit Sa Allahu gjelëval cilësohët me cilësi shtes E dëgjimit dhe shikimi Tani kur jemi të dëgjimi Ligeratër në arsë më dhëtë flasim për basir Shikuesi, aishka shet Kur jemi të shikimi Allahu ka sy si, Njëse kanar Kanar në Kur'an Edhe në hadith për nga beris e sellem Cilësimi Allahot me sy si, Edhe në Kur'an Ka ardë syri si zotit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 E ka dëgju, është përgjith. Dhe kjo vjenë në në Kur'an shumë. Përshemur, thëtë Allahu Tebarek, të jo, e tëala, për nga meri se sellem, në kam suhe në, në namaz me thamë, Semi Allahu Limin Hamide. U, në ngritim përku që ka thoni, Semi Allahu Limin Hamide. Qa është përshënë dhe Semi Allahu Limin Hamide? Ta një a thamë, nëse përkëthen, në në në në në në në në në në në në në në në në n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 Kërejt që ka ka në univers Prej të heçturave Ato që ka përshpëritin let Dhe ato që ka janë publike Vali kulli sotin minhu semën hadhirun Fesirru al i'lalu mustawijan Shka, tëtë Allahu gjelalu hu Për gjdo të zanë që ka egzishton Dëgjimi ti është hadhir Gati Minjarë është, i praniqëm atyë Qoft qo ai i pshëhur, qoft ai publik për Allahun e barabartë. Po për shembull, nëse njëri është u prosperit, dhe njëri fhol me Zot të Madh, ti çka të bësh si njeri? I thuq ti çka të fhol me Zot të Madh, shuj vetë pak tani këta? E Allahu s'ka të çështoj. Nëse janë du fol 7 miliard buqlek, edhe 1 miliard ose 7 miliard tier, duke prosperit hesur, te Allahu është nisoj. Sikur ai çka të fhol me Zot, sikur çkaj është u fol paza adhe that mustawiyane yan barabarta per Allahu te bareke we teala we sam'u minhu wasi'ul aswate la yakhfa alayhi ba'idha wal dhal. Fo gjithashtu per Allahu xhel xhelahu dëgjim çka do të them wasi'ul aswate ai i përfshin me dëgjim zërat çka do të them i përfshin nuk ka taj dallim çka fol pilar dhe ai çka fol pingat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 Porse kjo vëzër ka edhe në aspektin e moralit. A është e moralqme, të folesh për dikant që ka se njëth. A është e moralqme. Nëse ti të gjonë për një njeri se ka folë për ty, ka folë për ty, aja kështo, aja kështo, aja kështo, aja kështo. Abo, nëse aja, pa e supozojmë kështo, një zëtë cilëci i tuat, nënë mëdhejt ka la vdru. Nënë mëdhejt ka la vdru. D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 që ka nuk o morale, nuk o edukative t'i me folë për dika, që ka se njef, abo? apo? Apo, jo, leje, leje njeri, me morë pajisje, me morë mjetë, plastikë, hekurë, edhe me thaëm dikoj që përshemull, që këtë pajisje, s'pudime për dorënë, s'pudime për dorënë, edhe ti përshemull, thukësherë, asun s'di, po, prava e që shto, apo, a i shkanë amoralshme? Nësi i shkanë rëzik për atë pajisje,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 Tha se ju pimunani gjalt Shko pimunani gjalt Bab e kam E bugjel, e bugjel, bab e kam E bugjel, a i ka shkuta alloh Shka kama, a i ka di E kështu më rrat A dhe shkoj që ka thonë, kse pimunani gjalt Mirë, shkoj me pak më një Nëse njani, pineve E dhe gjondi kanë të folë një njëri për pengamberin E Ö, dhe thotë për shemë u kështu A i njëri Shka Shka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 Qka e kam përmendjetarët në këtë kët kontekst Cile është të pohojna Për Allahum të bare kjojtala A qka e ka pohue për me ti Allah u gjitha dhe dhe gjon Qka kiti me i me dhe në zë dhe gjon ja? A i dhe dhe dune di Qishë më në me dhe në ti zdi Allah dhe dhe me e kena shkujt zdo sen Qiki mund qimi si me dhe në ti Jo se ka shkujt zi qka Dhe shikoni ketarës ju jo vlezër Të atyre të cilat kanë shtërëmbru në cizit e zotit Nëse amar arsye, ro, pra, nga e shtyqi, por më mohu ata apo për më modifikuo, ka qenë me njëfarë forme sikur ta mbrojë Zoti më. E marë, për shembull, nëse amar vetëm ja për ta çarçuar. Nëse amar ata që kanë thënë, "Allahu nuk i shkruan veprën." Nuk i shkruan. Çisojn plot brej, për kujna, për kaderinë. Kaderi thënë Allahu nuk ta shkruan në veprën. Nëse ti e shikon, pse ka thënë nuk e shkruan veprën? Për çka dherë? Ka thonë, "Un jam të mbrojtë Allahu." Se nësa aj të shkruun, të ka bo imponim. E Allah nuk imponon. Qënë? Pro, unë jam të mbrojtë Allahun prej diktatorës. Pro, mësë të apërshuja Allahun diktator, jas të shkruun aj, mas i të bash, atëherë, aj edhe. A më kjo qëka është, ti, ti nuk më nështë me mbrojtë su, so Allah i thotë unë e shkruj. Thotë për nga mërë a.s. E inë Allahë ketebel me qadir, bi khamsi në elfe senetin.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 Që se Muhamedi sallallahu alejhi dhe ve sellem nuk e rahim kuptimin e Zotit, por rahim kontekstin Zot. pra Zot. e Zotit. Rom konteksti, njerzo. A më kanë ndërtuar atë, Allahu xhi lwala, çdo ti siç ka këto, edhe kët kontekst dëgjimi, si përket Allahu te barek e tala, nuk ka ngajshmërime me krijesat posticen. Dhe ajo është emri. Dëgjues, dëgjues. Shikues, shikues. Ku dallhohen? Në hakikat. Hakikat i Allahut ndryshe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 Allahu vërtej të ka dëgju Fjallën e asaj Gruhe cila Dëbëjke polemik për burën e me Ka orë në gruhe muan kutë për nga më beri Salë wa Allah Allah, ja Allahu a.s. Wa të shtëki ilë Allah Dhe është anku ajo Të Allahu të barëk jo vë të ala Wallahu jesma'u të haurakuma E shiko këtë përfurtzim E dhe pse në fillim tha Këtë simi Allahu Këtu dhët Wallahu wa jesma'u të haurakuma Këtu ka orë dhe shiko Tani dhëmë, detarët janë qumëta, por janë shumë shum nënësi. Filimi a e të kërë, semi në kaluanë. Kaluanë. Dësë a këtu kërë, Wallahu jesë ma'u të haurë akuma. Dhe kësi a jetë të mëdhezër, që i khullu islamu të imië, dhe i mënkaj i me gjëzije, janë të monë, ha i zusebqë i fejnë araptë, atësët e kanë morë të parin venë, ngarë për të nëzirë atë në aikën e Kur'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 që i khlusënë të më të mjetë dhëtë, e ka ditë me ilmën e ti para prak, se ka mu thonë dhe e do gjënë tashë. Dhe këtë këta ka thonë e gjënin kër anë, kër të vjejnë e shprejja, me kohën e tashë. Jes ma'u, tashë e do gjënaj. Tashë e do gjënaj. A dhe shkodhe të, se si, ka dalu e mes. Semja Allahu, jes ma'u të haur okoba. Allahu, tashë e do gjëj, bisedën e juve dyve. Kusë e juve dyve, pinga më është të në kue për burin e vetë Inna Allahe Semiho mbasir Vërtet Allahe është dëgjuhës Shikuhës Shikuhën e vezër Ajë që të të kumë se nita Allahe niti Dhe së është e marë e vezër me di Që të da shokëm e dhe prej Mësimë dhe tjera që zlut me na i Si besimtarë e vezër kur Bindët Sa Allahe përgjohën Fjallin e ti Nëse bëmi tani Me transparensën më të lavë Me sinceritetin më të lavë a ka mundësi njeri me shprejt dhe qka e cila nuk e kënasë Allahu Ndjeli Gjellalu a nëndollë veze në neve a nëndollë neve nëndohë. e kiti një muhabet a ma së një avu ka zonë kejde e kime të gjedme mu kanë me filanin e kësha folë këtë pun a ma me filanin së në foli a nërzore është kjo a është nërzore mirë dhe dhe sa pi muhabete dhe sa e hidrojnë Allahu Ndjeli Gjellalu Njeriu i ruhet njanit, a nuk i ruhet Allahut i djali. Apo, po, tas mezi më poshtë. Sa pe njerëzve thojt, ei, thotë nane muabet se ard ky. Von tip tani pitutësh ti, mos tani janë i muabet të cilat provokon dhe shçetson dhe thumbon, ni ni ngjen dikujt. Po Zoti i dinin. Ta jeni? A ta dëgjën? Ku njeriu binë se Allahu dëgjon. Nuk e ka mo gale kush edhe pranëshëm. A e ka vesh ni gale? Do të më thonë çeta, zot më thonë.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 Uh, edhe rabba Qaj dhezër dhe rabba kujtohet, Kemi folë për rabia Për stinën e pranveres Këka thonë për nga më veri Allahumme gjë alin kuran al në al rabia Kalbi O Allah më bën kuranin E keni për këthyra atje pranver Dhezëmë dhe stine Dhe sa për nga më nësën nuk ka thonë pranver Se rabia Kujti thonë Rabi i kanë thonë dhe qëka tjetër Pas ta i ja kanë vendosë pranveres Rabba Qka dhe më thonë Shiju i pranveres I cili bjen nga dhalë I cili bjen nga dhalë Pra nuk të munon O shtë i qek Qa ju thot për jam sam këtu Irbi u ale më fësikun Ka dhal, ka dhal um. Ma, ma qek Sko në ujme me bërdit Pse Fe innekum la te dhe une asamme O la gaipen Sepse ju I thot për jam sam Nuk jeni të thyrdi kanë të shurdhër E asë që nuk është i praneshëm A ju është i praneshëm A, nuk, gjele gjele A ju është i praneshëm A ju është i praneshëm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 Kalon rrugë është një shkabot pse, o ok, kjo kështu, pro filon me gradualitet i kryohon perceptime. Pas ta i thot, uh, pas ta i filon me, me fol, pas ta i filon me kap, me ana më të shumëta, pas ta i thot mirë po në kitë, këtë kit proces nuk i ndahot nuk sënë lëki. Cilë është nuk i ndahot nuk sënë lëki? Thot, nëse o lardë, se një. Edhëpse marrë me shjallën e dy krejtë, po nëse adarë, nuk e një.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 Po sobëson para asoj ka pasni trumg, trumg thjesht, trumg hurmë. Dhe ka ipati. Ku ne ka ndru, thot pejonzam, po ja dëgjoj rënkesën dhe dënesën çti trumgut. Ka thon çka ka ja rasulullah? Çi qovëzë ato nuk kishin filozofë, më thonë, "O rsulllah, çka kjo?" Çi s'tan flasën njerëzve. "A fol kjo?" Apo, "Tha jam dia dëgju, ato ukrin, kta e kapërcin ata. A do thonë ja rasulullah, çka ka? Se e ka, gum, çi kanë rregull. Çka ka? ka Tha pse e lash?"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 Parëm dhe zënë aminiket atëm, shka thoi Si janë kohën Allahu, si i bon të sbi Allahu Andë Allahu gjithë thot Walakin latë të fqahun e të sbi hahum Po ju se kuptoni që që i bon Allahu të madri Ju se kuptoni Allahu e kuptoni Parëm dhe zënë Të vonë, tani Sulejmane a.s. Nisët me ushtri Nisët me ushtri Dhe një bubrec Im le bubrecat më ishtin mrejna Ja ka mundësua Allahu me dëgjua Ejetu hënd nëmblu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 Po parën e më dhe dhe dhe sa insekti Sa kriesa i, i përgjohët Allahu Gjellaluhu Edhe i ban madrim Allahu Gjellaluhu Në nuk e dina Nuk e dina Dhe këtë Allahu Gjellaluhu Kjo nuk i përzije Adot e burkasim Adot e së vahani Allahu Gjellaluhu Dëgjohën Dhe gjan, është dëgjuhës Dhe, dhe shikuhës Si as një tjetër I përgjigjët duave Me gjuhë të ndryshme Sa gjuhë dhe zër Studimet e fundi Shka jembo d Studimët e gjuve, a bo, lisanijat, i kanë përgumbi 30.000 gjuve që i folin sot, shkrugon dhe folin. 30.000 gjuve. A munisht me përra mënu 30.000 njerëzit ta shtërenit, asë një njën i s'folë gjuven e tjetëri. Dhe të ja munisht me kuptu ato. Pa përra mënu po përpuj, dhe njerëz me minja dhe miliona të gjithë dhe Allah u gjira ja, ja, ja, i përgjithet të shka do. Dhe shpërra mënu sa kërkeje sa i kao e.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 Adishë kanë thënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, thot u takuan dy korëshi dhe një thaqafi, apo dy thaqafi dhe një korëshi, pa bilet arabve. Pra tre arab janë takuar. Kefiratu shahmi butunuh. Shka Allahu Mesudi vese para se Mekka do të shka ndodhet me këta njerëz, i përshkuën një art cilësi fizike, se si cilësia fizike s'ban dobihet. Allahu Mesudi thot janë le tre arab në çape po bon mohabet. Ki mohabet dishum interesante, se lidhet me kët cilësia që kemi të fol. Neve. Thot ishin bashkë mëlloj. Barxhet e mëlloja e kishin. Do ona hajë madh. Qalila tu fiqhu qulubihim. Shum pak zemrat atyre perceptojnë. You know, Jora Abdullah Mesudi këtu djum i, i larg. Këtu djum i larg. Se, sepse Abdullah Mesudi vetë ka qenë shumë i, i zaft.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 Dhe si atë ajete, ja ka le dhu pe nga mberi sësem disa prej, Arabëve, kër ka bërë polemik me ta, dhe Allahu Gjiluala, ju s'keni mundësi me mbrojtë, më mshë, ditën kër dhe të dëshmojnë, kunder juve, dhe gjimi juve, vejshë jëtë, folë kunder tijë, ti thu, vala se kumëni, ki dhëtë, e kumëni, ha, shumë kërë qabit dhe zërë, vala se kumë thanë, buza dhëtë, e kumë thanë, Pasatet Allah ju jil ola, wala abësarukum se kum pa, sini thot, une kum pa. Pasatet Allah ju jil ola, wala juludukum, alas lëkura të yuvë, pra nëzër lëkura, kam efol, lëkura kam efol, pasatet Allah ju jil ola, wala akin dhanantum ennë Allahe la i'alamu kethiran mimma ta'amelun, dhe kët ki problemë ju këndodh yuvë, se ju kini hamencuë, se Allah nuk edhe shumë për asaj shka ju e punonni, Se ka zbit kjo Sa i njëni ka thonë Si të fol në atin zë Allahus të anin O mëlloj ka një Allahus të gjithu ala I ka dëgjua Ndë ka, ka thonë në ajet të jetër Së u sure në zukhruf Ajet i të dhejt Em jahsebune ena la në sma'u sërrahum Wa në gjithu ahum Bela Të dëllohu të bare kjo të të la A mos mendojnë ata në logaritë të të tëre Se na nuk e dëgjohjna të fshehur në të tëre Sërrahum Dhe sh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 Se sa është i madh një emër e Zotit subhanahu wa taala. Andaj musta musta kish kuptojna, musta kish kuptojna në xherat. Çimi i fundit e Zot ka dhe shumë sime, dhe ajo është se Allahu xheli xelali vezer duhet të kemi bindje se i përgjigjet lutjeve tona. Dhe kjo është prej i sat, i dhe për xherat të sad i mungojnë muslimanësh. Apo apo kur i thupor çhemu dikujt, no? Çhemu thue. Njëra prej djalosh që i mungon musliman është mul lut sinqerisht. Prejtë gjevabeve naive, ta qëjtë në cilësimin më dhbutë, nëse se qëjtë idiote dhe mendje madhe, cila është, a po, dunjaj e nuk e, e njëtë lutë më, dunjaj e ka hecë përbara, na po lutëmi për ditë. Dhe kjo vëzë mos njohi e Zoti Gjeli Gjelalu, kjo mos njohi Allahu të barë e kjo vëtële. Dhe zërë, mu lutë, edhe mu të përgjithë, do më la nëshme përfundu këtë procesi. Andalë, neve duhet të lutëm i derisat në përgjigit, se s'kena të të rëzgjive, nuk kemi nga të rëzgjive. Në edhe në të vogla, edhe të loja vesh një zhjive, me lutë Allah unë të bada kjo e të tërë. Me lutë Allah unë gjelle, gjelle, gjelle, lë. Mirë po, nga presioni i ideologjive materialiste, neve duane kemi në arash. O, dha, bota e një sotë të materjen me eqë për para. Le jetit të lutëmër. Kështu shprejnë dhe zërë n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 Thon, po. thot, po, ma, a i me thonë, po Nëse miljarderi thotë, po Unë e më, unë të marë për sikër A qëvë që kjo naive? Nuk qëvët naive Sepse a i okay më këtja krymë pun Për në me vëzër, Allahu qëllarë mi thonë Do a së tonë, po Krymë abet Ska më, që, qëka më të dashmë Nëse Allahu, qëfar të qofta ja? Thotë, po, pi përgjizna Qofta jo, qëfar qofta, vëzër Qofta jo, qëfar qofta Andaj për nga meri jonë, sallallahu a Njërzve më luftar Në rruzë dhe në taksoj Që shiri të tërës se ka ditë Që ka do më manë mu tut Në gëlep Shumisë të rasë Ata janë tut kura konë natyrshme Po istoria të të dëshmonë për, për një trimrit madhe Me gjitha ta kuri ka njësë Për nga një mëse më luft Para në ndonë luft Që ju ka thanë Dijeni oju musliman Se juve Allah oju një mon Me duate doptve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 Kret kan ard mënë ndërmjetsin për vesh në çka jetë. Po shemoj jot, sot pyesin ti për jetimat, të pyesin ti për haxhi, pyesin ti për trashëgimin. Kret ai do të kanard, thuaju, thuaju, thuaju, por ja kjo gjevapit. Në keta jetë s'ka ard ashtu. Kur të pyesin ropë të mi për mua, thejini, s'ka thon thuaju. Unë jam afton mi Allahu. Mjafton ti më thotur te Allahu, s'ka nevojë as Muhamendi sa ndërmjetçu këtu. Ti me zotin tan, lutë.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 أعوذ بالله من الله تبارك وتعالى السميع القديم تجدايمه تير الله تبارك وتعالى عليه وعلى جل جلاله وذل جلاله تبارك وتعالى ومن سلم مكتوب قرانه مكتوب حديثه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى جل جلاله وذل جلاله تبارك وتعالى تمزماتنا مدوچ مري تمزماتنا متقبلات من فريك الله تبارك وتعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين